Як ти не звагнеш гримаси епохи, Олексо? Ні. Хочеш посваритися зі мною повсюду? Оражий ти син. Тобі отаманувати, а ти печінки товаришам псуєш. Давай побавимося в підлабузників. Я тобі пообіцяю влаштувати персональну виставку, а ти мені бунт. Бачиш, і в жартах видно, що в кого на умі. Він збивався на якусь загадковість, чого я не зношу, і я залишав його. Ніхто з нас, окрім Олекси, не міг зблизитися з Павлом Ганишем. Це був чорнявий, низькорослий парубчак років 23-4. Він усе знав. Він листувався з половиною України. З ним не можна було спокійно перейти вулицею, стільки йому зустрічалися знайомих. Але він був вирткий як хорт і слизький мовлин. Сьогодні перед ним відкриєш душу, а він буде підтакувати, а завтра хтось буде казати протилежне, і він киватиме головою. Ми про нього знали лише те, що коли він починає співати, люди відводять наповнені сльозами очі. Коли він брався за смичок, ми ставали серпанком на світанковій галявині. Ми ставали безтілими, як ангели. Достаменно довідатися про його сферу впливу було немислимо. Та ми нараз захоплювали його сліпим лірником чи вуличним музикою, коли він вищупував на скрипці якусь мелодію, а стрічний музиканту відповідь, як давно очікуваній людині, щось йому довірливо нащіптував під вухом. Він часто ходив з Олексою. Павло на ходу щось палко говорив і розмахував руками. Олекса ж наздоганяв його широкими кроками, і збоку вони досить кумедно виглядали: один високий, розмашистий, другий куций, пруткий і напружений. Очевидно, вони були щирі між собою, знаючи, наскільки непокладистий Павло, я інколи допускав, що й Олекса фальшивить. У мене виникало побоювання, що в скрутну хвилину на них небезпечно надіятись. Один випадок насторожив мене ще більше. Того дня я дуже стомився. Ми з Покутським протягом кількох годин прошили трубами три поверхи, при старий знемагав, і найважча робота падала на мене. Я ліг на нари й слухав, як то досі читає газету. Олекса затермусив мене за коліно. «Вставай!» «Чого?» «Підемо в одне місце». Я через силу звівся. На вулиці звечоріло. Ми минули кілька кварталів і піднялися на другий поверх якоїсь кам'янички. У кімнаті, куди ми війшли, було накурено і людно. Ми стали біля порога. В протилежному кінці, зіпершись руками на стіл, говорив сухорлявий чоловік у шкіряній курці. «Не тільки поодинокі люди цим стурбовані», – цідив він глухим баском. Незліченні маси народу бачать, що животіють заради жалюгідного шматка насущного. Безбожна і жалюгідна щодо своїх наслідків боротьба за існування випиває людські соки. Тільки мікроскопічні краплини їх перетворюються в скарби, що рухають уперед цивілізацію і роззорюють перелоги для нових поколінь. А громаддя мускульних і розумових зусиль стає димом. Люди поневіряються, продаються, тоді як у справедливому суспільстві, досить п'яти років розумовуючий фізичної праці, і ви забезпечені на весь свій вік, можете без страху працювати на загал. Ще гірше тут, у колонії. Ми поза законами, ми не маємо на що надіятися, хоч нам і пробують вселити сподівання на ліпшу долю. Я повертаюся до того, з чого почав. Пора піднімати працюючих на боротьбу. Виступали інші, говорили приблизно те саме. «Повсюду, скажи кілька слів, торкнув мене Олекса. Іди, ліктем підштовхнув Ганеш. Я подивився на них і знизив плечима. Що ж ти підводиш? зашепів Ганеш. Брови його тремтіли. Я ж не готувався, сказав я. І я не знаю, перед ким маю виступати. Хто ці люди? Не знаєш, то й не треба. «Якщо ви самі вирішуєте, кому з вас бути, хто бажає виступити?» – гукнув на всю кімнату якийсь молодик, піднявши зі стільця в перших рядах. «Я думаю, що все ясно».